Tervetuloa jälleen! Oliks jotain podcastin parina. Juontajana tänään mies, jonka kädetterisivät energiajuomien vaikutuksesta niin, että hänet on palkattu paikalliseen kuljetusliikkeeseen, kuorma-auton pyyhkiään tuliksi. Toivottavasti verbaavia grimantko on rikko! Joo, joo, joo! Mies on täysissä sielu ja ruumiin voimissa vastaan kaikkia todennäköisyyksiä. Pikkuse. Toinen nilkka vähän pyörähti, kerran törmäsin seinään, mutta muuten mennään oikein kaikilla vaihteilla ja kone hyrrää mukavasti. En tiedä, siitä, että on tätä kyseistä energiaa, johon mä oon tullut niin sanottu ravintosuositus tänään täytettyä. Mutta joo, meillä on tänään mage show. Mä oon tästä aika fiiliksissä, nimittäin meillä on tarina. Ja se tarina sijoittuu, niinku mä eilen sanoin, ja somessa ihan mainostinkin, niin alamäki, luistelu, kilpailu. Meillä oli tänään harjoitukset. Mä kävin seikkailulla. Ja seikkailuhan siitä saatiin, se oli aika selkeä jo niinku ennakkoon, ja kyllä se oli aika lailla sitä, mitä mä odotinkin. Mä kerron siitä tarinan. Hengissä niin se selvittiin, sen verran voin paljastaa, mutta tota... Sen lisäksi niin mä välttelin tänään siivousta. Mulla on tulossa vähän niinku vieraita tuossa huomenna puolenpäivä aikaa, mutta mä en halun jaksanut tänään vielä jotenkin ruveta siivoamaan, kun kun... kun. Se ei oikea oikein kauhean kiva, niin mä päätin sitten, että mä paikkansin sillä, että mä meen mun epämukavuusalueelle toisella tapaa, ja mä katsoin tänään kauhuelokuva. Mä en perusta yhtään noista kauhuleffoista. Mulle ei, niinku, ei aukeaa se funktio, mutta mä ajattelin, että kun mä en oo hetkeen kattonut kun kunnon kauhuleffa, niin, niin pitäisikö mun nyt kokeilla, että jos se nyt sitten kuitenkin toimisi, koska se on aika iso juttu. Jenkin niinku fiilistelee ihan näitä, näitä tota, mikä se on se yksi leffa, missä pitää olla hiljaa, ja tää it, ja Nää. Jengi fiilistelee ihan, mutta on näissä joku juttu, että kyllä mä nyt katon. Ja mulle osui sit silmään Netflix tarjosi mulle Annihilation, Skifi, kauhu, draama. Ja näillä on ne kolme lausetta, mitkä sai minut mä et, no, mäpä katon tän sen sijaan, että mä siivoisin. Ihan niinku hyvä kauppa sinänsä. Mä kerron mitä mieltä mä olin tästä ja yleisestikin tästä kauhutrendistä. Ja totta kai kun perjantaita vietetään, niin Meil on hei. Kahdimmesta lauset. Ja Jesselle sen verran shout out, ja sen, kun mä tiedän kuuntelet, niin. Niin, niin sairaala. Todella hyvä ehdotus, ja sen takia me ollaankin sairaalassa. Jonkin verran tuli hyviä ehdotuksia, mutta ajattelin, että tämä olisi semmoinen, mikä itselle oli lähellä mutta jonkun verran kyseiseen laitokseen tutustunut. Niin, niin kahdemmesta lauseessa tänään sairaalassa. Sekä sitten tottakai kai Kiina-uutiset ajetaan vielä viikonloppuun. Se on ollut meidän ehkä suosituimpia ohjelmaosioita. Suurimmaksi osaksi sen takia itse tunnari on niin loistava. Ja, ja myöskin niin perjantaita, kun vietellään, niin... Niin, niin, ehkä meidän on aika pikkusen kääntää katseita märeempään päätyä. ja sen takia ehkä sinne liittyy joku vitsi, joku pieni tämmönen niinku tipsi, miten ö, päästä veräjästä. No, katsellaan niitä sitten myöhemmin, mutta tota, pitäisikö meidän nyt aloittaa ihan kirjaimellisesti tästä tää alamäki? Ohjelmamme on ajautunut syvään syksykerteeseen eikä pelastusta ole näkyvissä. Mutta Tarska, oliks sulla jotain? Joo, käy nopeasti tämä tilanne siis läpi niille, jotka ei ole ei vielä kuullut kuullu eilistä jaksoa tai somesta muuta väijynyt. eli meikäläinen siis laskee lauantaina Jyväskylässä Red Bull Crash eyes kilpailussa maalivahinkaamat päällä näytöslaskun. Ja alun perin suunnitelma oli se, että ne reenit siihen on perjantaina ja lauantaina sitten se show. No, mä sitten huomasin, että mun on äh, sanan sanoen paskana. Joten mä totesin, että en mä näillä uskalla mennä tuonne rinteeseen, mä vein ne korjaukseen. Se oli vähän ruuhkaan, sanoin, että kyllä ne perjantaiksi ehtii, mä olin selvä. Ja mä mennään siis keskiviikkona sinne, todella hyvissä ajoissa mä tiedän. Ja ja. No sitten mä pääsin himaan sieltä, niin mulle tuli sähköposti, että, että ne reenit onkin itse torstaina. Ja mä olin silleen, että ai mulla on luistimi. No mä saan luistimet, mä laitoin mutsille viestiä, että onko mun luistimet Siellä on luistimet tänne. Ja ne oli pelaajaluistimet 30 prisma prismaluistimet semmoset muropaketit terät, aivan helvetin tyyliset muistutti niinku semmoista näkkileipää se terä profiili. Mä silleen, että ihan kiva, että tää on niinku maailmankoposakilpailujen niin pisin ja ilmeisesti jonkinlainen tapaa vaativin rata, niin, niin tästä tulee varmaan ihan, ihan tota noin, show. No, mennään sitten tähän päivään. Eikö me pääse sinne mestoille? Vähän siinä niinku että no missäs me nyt vaihdetaan nämä kamat, että tota, et, et, täällä ei ole mitään kylttejä. Mä... Sitten se tulee se Red Bull mestari, ja sit, joo, että vaihtakaa vaan tässä. Niin siis tässä, keskellä su suksivuokramo. Ja tosiaan niille, jotka ei tiedä, niin tämä järjestetään siis laskettelukeskuksessa tämä kisa. No ei siinä mitään kamat siihen niin, suksivuokraamon keskellä. Ja, ja tota, jengi voi kuvitella, että näillä keleillä tommoinen miinus kymmenen pakkasta mukava sää, niin, niin toi laskettelu on kohtuun suosittua, niin siinä oli ihan hyvin sakkii vuokraamassa puikkoa, kun mä aloin siinä niin vaiheella niitä lätkäkamoja päälle. Jengi, se myöskin keräsi hieman katseet, mä voin sen verran paljastaa, että tota... En tiedä, oletteko koskaan niin mennyt ja pukeutumaan sellaisen suksivuokraamoon, niin se hieman kerää niin katseita, niin siinä oli tämmöisenä niin kuin kehopositiivisena ihmisenä niin ihan kiva vaihella noita alus, alusvaatteita, mutta joo, ei mitään, nimet siitä sitten soppari, et en haasta Red Bullin oikeuteen, ja sitten lähdettiin selvittelemään, että niin, se ratahan lähtee tuolta mäen päältä, että milläs me sinne päästään. Ja ne normilaskijat, jotka siis oikeasti kisaa siellä, ja niillä oli kans harjoitukset siinä niin aikaisemmin meitä ennen ja kello olisi tähän aikaan jotain kolme. Niin, niin ne menee siis semmosella metodilla, että ne laittaa mini-sukset kiinni luistimiin ja sitten sillä normi ankkurihissillä ihan muina skimbaajina sinne mäen päälle. No, mä sit katsoin sitä toimintaa siinä, siihen malliin, että tota... Joo, ei tuu onnistu nämä veskarikamat päälle, että et näissä vermeissä niin on sen verran kankee, että ei onnistu. Ja kun mä kattelin sitä toimintaa, että ne pelaajatkin niinku... Niin jos niistä meni kymmenen, niin niistä niinku vähintään kolme putosi jossain kohti matkaa siitä hissistä, kun ei ne sukset pysynyt niinku kiinni. Niin mä sanoin, että ei tuu onnistu, että kun mä putoon hissistä tossa jyrkällä, niin sen sijaan, kun noi pelaajat pystyy kävelemään siitä, niin mä en nää patjatilassa niinku pysty kävelemään tuota mäkeä. Että et niinku ei onnistu, että tota... En meet tuolla hissillä. Että tää nyt ei ole hyvä idea. No ei mitään, se Red Bullin maestro sitten avas siinä radioyhteyden ja alkaa huutelee tuttua, MISSÄ MEINÄ Moottorikelkat on, ja kelkat löytyy, ei muuta kuin miestä jouselle. Ja mulla kävi siinä sitten vähän mielenkiintoinen nakki, nimittäin... Mä sain tämmösen vähän ujon... ujon... tota... kuski. Mä en tiedä, kuinka paljon hän oli ajanut tämmöisissä laskettelurinteissä sillä kelkalla, koska... Se on aika jyrkkä siitä jostain kohdasta, vai ei toi nyt laajavuori isorinne on, niin se on aika jyrkkä siitä jostain kohdasta, ja... Meitä lähti sitten kaksi siitä... tota noin, samaa vauhtia, kahteen eri kelkkaa, hydenihyppäs siihen ekaan kelkkaan, ne lähti siitä hirveellä kaasulla, se heitti lumet. Potkas se tela sieltä meidän naamalla mä jäin siihen vähän silleen, että okei okay. Ja sitten mä jäin tähän jälkimmäiseen kelkkaan ja Tosiaan tää mun kelkka oli pikkusen semmonen ujo, niin me jäitin yli kahdesti jumiin siinä niinku 600 metrin matkalla Niin siihen tota noin niin rinteeseen, joutuu vähän niinku aina Kääntää siihen paikallaan ja mennään ylös, no ei mitään, päästiin sit kuitenkin Ylös Ja mä olin jo siinä vaiheessa niin kuin, ihan poikki siihen kun ensi taistelu, kun ensin oli taistellut sieltä suksi vakraamasta, luistimet jalassa sinne puoleen, väliin sitä Sitä tota, noin, laskettelukeskusta ja sitten sillä kelkalla taisteltu ylös ja niin poispäin. Niin, mä olin silleen, että no ei tämä nyt tästä enää niinku pahenee, että et, tota, päästiin lähtöpaikalle ja ei muuta kuin lasketaan tää Ja Mä katsoin sitä starttia, mä tuun siihen, siinä on semmoiset portit, mä tuun siihen, siinä on semmonen keskieurooppalainen äija heittää Jerpolaa, mä tuun siihen portille, mä katsoin sitä lähtöä silleen, että joo, ei tuu muuten onnistuu. se oli siis niinku, niin jyrkän näköinen, se lähti silleen että sitten lähti tyyliin niinku 5 metriä Käytännössä pysty suoraan semmoista niinku röpelö, jäätä Alamäkeä ja sen jälkeen 90 mutka Missä kohti se kouru oli noin niinku kaksi metriä leveä ja meitä oli siinä kohti kaksi, Siinä niinku harjoituslaskussa kaksi kerralla siihen mutta sit Niin sanotussa oli neljä Mä joo että tää ei tuu niinku onnistuu että toho kourun tehette mua saa päällä Ja sitten tosiaan Siinä oli tää tää tota noin niin Keski eurooppalainen veijari Siinä niinku sit heitti Heti ihan hyvä Jerry, sai jotenkin myytyä sen tilanteen, että no ei se nyt niin paha oo. Mutta edelleenkin mua vähän pelotti, kun mulla oli ne Shaiba-luistimet, että tota, et kun mä en todellakaan pysty jarruttaan, niin, niin tota, kun se sanoi se eurooppalainen tyyppi, että otat pikku jarrulla siitä alkuun. Mä ilmoittin sille, että, että kun ei nämä luistimet pidä tästä tasasellakaan, niin mitä te kuvittelee tätä tuossa rinteessä jarruttaa. No joo, mä sit kuitenkin suostuin, että no joo, mennään mennään. Mä otin yritin ottaa vähän varovaisesti. On niihän siinä kävi, että mä otin sit kärkipaikan todella lainausmerkeissä varovaisella suorittamisella. Ja yllätyksessä niin se meni aika helposti sit itse asiassa. Et siihen oli tullu jotenkin semmonen ajolinja, että siitä sit pääs kuitenkin aika näppärästi. Ja oikeastaan ainoa vauht kovavauhtinen kohta siin koko reissulla oli niinku se ensimmäinen mutka. Et muuten se olikin yllättävän tasanen se rata. Ja eka lasku siin mentiin aika varovaisella tatsilla. Toki meinasin sit siinä, siinä on se kividroppi, eli tämmönen pudotus yhtäkkiä. Ja siihen on sitten koristeeksi löyty pari tämmöistä isoa kiveä, mistä olisi niinku tarkoitus lentää yli. Ja mä tulin tosi aika rauhallista kyytiin. Enkä mä osannut yhtään odottaa, että se kividroppi niinku tulee, koska siinä oli tosi tasainen kohta siihen sitä. Ei mä ollut mitään vauhteja. Ja yhtäkkiä mä vaan katsoin, niin mua alta loppuu. Jää! Yeah! Ja hirveä kivenmurekka siihen. Mä oon putoamassa just siihen päälle. Ja mä sain sen verran venitettyä jalkoa niinku eteenpäin, taivutettu. Että mä ihan muina Matti Nykäsinä pääsin sitten liiteleen siitä yli. Ja tota. Selvisin sit hengissä, oli tämmönen pieni telemarkki toista polvea jää ja niin poispäin. Niin, niin selvisin hengissä ja loppumatkaa sit ihan näppärästi. maaliin. olin pikkuhuili alhaalla, nopeet jerrit ja ei muuta kuin toiseen laskuun. Sit meitä tuli kolmas hangreveä ja se toiseen settiin. Ja, ja mä luulin, että se on raskas. Mulla oli puhuttu, että on niinku tosi raskas tämä setti. Mä olin se ekkalaskio oikein sille, että eihän mä nyt oo edes niinku hapoilla, että mitä ihmettä. Ja tota, sit mä toiseen laskuun niin päätin, että, että nyt voi laittaa sit vähän, vähän tota jo vauhtia, että kun eihän toi nyt ollut edes paha, se oli käytännössä tasasta. Ja No, mä sitten laitoin vähän enemmän, vauhtia siihen toiseen laskuun ja siellä on siellä puolessa välissä semmonen tosi jyrkkä mutka. Et se käytännössä kääntyy niinku 180 ympäri se mutka. Et se vaan niinku jatkuu ja jatkuu ja jatkuu semmonen mutka. Ja sinne ei kun ei, no laidot sen verran korkeen, että sinne ei näe, että missä vaiheessa se loppuu. Ja mulla tuli jotas ekas laskuisen niinku ongelma se, että mä en mennänyt päästä sitä mutkaa niinku loppuun asti. Ja nyt mä tulin vähän kovemmalla vauhilla, mutta mä otin taas vähän liian sisäisen linjan. Niin tota, mä en sitä loppua päässyt kääntyi, mä menin siinä ihan suoraan niinku seinää päin. Aivan niinku. Onneksi mulla ei ihan hirveästi vauhtia, mä painoin niinku aivan. Pff, siihen jysähti. Mutta tota, sit mä osasin dropiin vetää paremmin, mä olin oikea-ajollinen niin ei mennä tulla niit päin. mutta taas se jäi vähän lyhyeksi. Jotenkin se ei pitäisi saada lauantaina enemmän vauhtia. Ja sitten kun mulla oli toinen ongelma, niin hydeeni niin tuli musta, tota. Lopu aina ohi. Mä en tiedä mikä siinä oli. Mä painoin koko muumatka ihan kärjessä. Sitten viimeisessä tota Alamäessä niin hydeni tuli hirveä jalolle. Mä en tiedä oliko joku massa etu vai mitä muuta, mutta tota, Ei mulla riittänyt kyyti niin mitenkään. Tätä me nyt jäädään jännittää lauantaille, että tota, Riittääkö kyyti, voittoa ja miten maailmankapi pisteet? Onko pakko käydä suihkussa jos ei tullut? Oliks sulla vielä jotain? Kyllä, kyllä. Pakko vielä sen verran sanoa, että kyllä toi niinku kyseinen energiajooma energia niin vetää aika leveellä nuo joomat tapahtumansa. Kun miettii, että tääkin on heidän niinku käytännössä katu katukirppis, niin silti niinku järjestelyt aika viimeisen päälle ja ei niinku säästellä missään. Sen huomas tos jo pelkästään tuossa harjoitustilanteessa, että kaikki aika niinku on hoidettu, mutta ehkä mennään siitä sitten ensi viikolla enemmän, kenties maanantaina suurempi spesiaali, kun on sitten nähty tämä ihan oikea tapahtuma ja koettu se, mutta vaikkei nyt sairaalaan päädyttykään tuolla tota noin jääkourussa, niin mennään silti ohjelma-osiossa, joka sijoittuu kahteen paikkaan samaan aikaan, niin tänään sairaalaan. Elikkä siis vuorossa lauseita, jotka voisivat olla samaan aikaan sairaalassa ja siellä hieman intiimimmässä paikassa sanottu ja ole hyvä, Timo. Kohdin mestan lauseet. No, oliks niitä? Uh, yeah! Tervetuloa tänne... ...Pikkujättiin. <tuh hisser> Istupas tuohon, niin katsoo. Sä voit laittaa sen vuoronumeron Avaa Avaappa suu oikein isolle ja laita kieli ulos ja sano... Oah. Satuus tää? Joo, kyllä tää pitää kuvata. <hah> Onks sulla aikaisemmin ollut tämmösiä tuntemuksia? Mäpäs pyydän ton kollegan kanssa tähän niin katsotaan. Miet tosta kassan kautta, niin saat siitä sen laskun. Ai, sulla oli jo toi maksukatto täynnä. Siinä perinteiset perjantai levottamat kahden mestan lauseet ja tota... Niin kuin joku nyt saattaa taustamusiikista hiffata, niin on aika siirtyä, jotta ei tää nyt menisi ihan pelkästään riemujuhlaksi tää epistola, niin hieman synkempiin vesiin, nimittäin mä katsoin kauhuelokuvan tänään. Ja mä en oo yhtään kauhuelokuvan ihmisiä. Mä en tykkää edes oikeastaan hirveesti tämmöistä trillereistä. Jos elokuvan aikana ei voi vihellellä, niin mä en todennäköisesti tykkää siitä, koska mä käytän elokuvia siihen tarkoitukseen, että mä rentoudun. Mä nautin elämästä, otan hetken aikaa itselleni ja piristän itseäni, niin mä en jotenkin saa sitä kokemusta näistä niin kauo-elokuvista tai trilleilleistä. Mä istun niin jokainen liian jännitettynä tälläisiin sohvalla niin kuin kaksi tuntia, niin mä en niin kuin, saa sitä pointia. Mutta nyt mulla oli vaihtoehdot, joko mä siivoon tai joko mä teen jotain, mistä mä saan puhuttua tässä tota, niin, showssa, niin mä päätin <laughs> tehdä tota, jotain. ja Mennään epämukavuusalueelle ja siirryin Netflixissä osioon kauhu. Ja siellä vastaan tuli heti siinä ensimmäisessä se traileriä pyör sitä nimeltä Annihilation. Natalie Portman, joka tunnetaan siis tästä baletti ball Black Swan oli muistaakseni sen nimi. Ja hän oli pääosassa. Ja elokuvassa oli joku tämmönen nopea pointti, siis se, että joku tämmönen muukalaishommeli, mysteeri, meneillään. Jenkkien valtio yrittää vähän niinku selvittää, mutta kansalle ei ole kerrottu. Ne on ottanut pienen alueen haltuun. Sinne on mennyt yksi ryhmä sotilaita, joista vain yksi on palannut. Ja tota, nyt sitten seuraavana vaiheena oli lähettää öö, ryhmätieteilijöitä sinne. Ja tässä sotilasryhmässä luonnollisesti kaikki oli miehiä. Ja nyt kun lähetettiin tieteilijöitä, niin olivat sitten luonnollisestikin kaikki naisia. Ja tosiaan sotilaista oli yksi tullut takaisin. Se sattumoisin oli tämän Natalie Portmanin öö, mies. Ja sillä perusteella tämä... Tää, tota, hänen hahmoa, en nyt muista nimeä, mä katsoin sen elokuvan tunti sitten. Ja Mä en enää muista, mikä se hahmon nimi oli. Kuitenkin niin, sillä perusteella hän sit ajautui tähän tota, noin, sakkiin. Jotain muukalaisia selvittää, radioyhteydet ei toimi sieltä takaisin, ei mitään mitä hän siellä on mahdollisesti käynyt? Ja tämä mies oli tullut sieltä takaisin, niin hän oli joku varjo entisestä. No, sakki menee sinne. Tota, noin, niin, aluksi ihan jee, jee Sit tulee ensimmäisenä joku muukalaiskrokotiili. Joka niin rupeaa hyökkäämään niidenkin niin ja raiskii sen konepistoolilla siitä palasiksi. Mä olin aivan peloista kauhissa niin <laughs> siinä kohti. Mut sitten mitä mä taju, niin siellä oli yksi joki, siis tämmönen lätäkkö, missä se tuli se krokotiili. He ampuu sen krokotiilin ja seuraavana tekona, niin he lähtee veneellä sinne joelle. Niin eikö kenellekään tullut mieleen, että näitä voi olla useampi? Että he ei selvästikään tiedä, on kauhuelokuvassa. No ei siellä ollut useampaa, no sit löytää, ja en viiti loppu elokuvan Se oli ihan ok, jos tykkää kauhuelokuvista tai tämmöisistä jännäreistä, niin se oli ihan jees. Mutta niinku... Edelleenkään mulle ei aukea, se, et miksi ihmiset tahallaan tarkoitus... tarkoituksenhakuisesti haluaa jännittää, istua kauhuissaan omalla sohvallaan. Niin ei mene mun, mun jakeluun. Että tulkaa nyt joku kertomaan, mikä näissä on pointti, koska jengi on ihan pähkinönä näihin elokuviin, oli se sit IT tai mitä näitä on näitä muita tasollut. Niin tota, mulle ei aukee. Tule kertomaan, ole hyvä. Mutta tästä kauhusta tältä päivää, siirrytään iloisiin viikonloppuaiheisiin. Minulle suoduin ja kunniavaltuuksin julistan, että seuraava ohjelma on Kiinalaiset uutiset, hyvää iltaa! Tämän vuoksi pienipalloiset suomalaiset lottoavat tyhmästi. Tietynlainen rohkeus puuttuu. Mies liittyy Tinderiin vaimokosti järkyttävällä tavalla. Pyyhkäisi vasemmalle. Tutkimus. Hyvät ystävät parantavat rakkauselämää. Mitäs me tässä jutellaan? Eiköhän olla kaikki kolmistaan? Ja viimeisenä, nyt sanon varmaan, Ben Affleck ei ole Batman. Oliks jotain, podcastin saamien tietojen mukaan Bruce Wayne saattaisi olla seuraava epäilty. Mulla on levottomat jalat. Oliks jotain? Kyllä, kyllä, itselläkin sen verran tanssijalka vipattaa, että en suosittele noita energiajuomia kuluttamaan ravintosisältö suositusta enempää. Vaikka ei tässä nyt oikeasti sen kumempia odetaan, mutta on ehkä vähän semmoista pientä piristystä, kello käy kuitenkin yhtä jo ja ihan hyvät vireystilat meneillään. Ja samalla se käy myöskin sitä, että se on perjantai-ilta jossain päin maailmaa. Ja meidän aika laittaa showta purkkiä tältä viikolta, mutta nyt kun itellä on ainakin tiedossa vähän normaalisti poikkeava viikonloppu, niin, niin lopetetaan vitsiin vitsi, on antaa koskettavan tekosyyn. Ottaa pikku se pikkusen pikku se merenpi ilta tuohon. Olisi sitten perjantaina, onta tai kenties sunnuntainen Super Bowlia pari öljöppöstä siinä. Mutta ennen sitä, niin haluan sanoa nopeat loppusanat, nimittäin kaksi viikkoa tulee nyt tosiaan showta purkkiin. Semmonen, mitä mä arvioisin, 160 minuuttia varmaan öbot. Lähemmäs kolmeen tuntia kuitenkin. Niin, niin, niin Jerbulaa pornukassa, että on taas painettu, mutta on ollut kyllä kivaa ja erityisen paljon lämmittää se, että tuntuu, että te olette tykänny. Melkein joka päivä tullut, joku sanoi, että hei, hyvää showta, kiva kuunnella. Niin jos oot tykännyt, niin paina ihmeessä sitä jotain jaan-nappia ja, ja, ja kokeile niitä muitakin nappeja. Ja toi ei nyt sitten ollut mikään ohjenuora viikonlopulle, älkää ottako tästä vinkistä vaaria. Tai no, se voi ehkä ottaa, siis vinkin, ei vaaria. Tää lähti nyt taas, joo. <laughs> Mitä mun piti sanoa? Niin, kertokaa frendeille meidän showsta, jos oot tykännyt kuunnella Tuu mulle, mitä tykkäät, mitä pitäisi kehittää, mitä pitäisi parantaa, mikä on hyvää, mikä toimii ja niin poispäin. Vapaasti saa tulla antaa palautetta niin hyvää kuin huonoa. Ei mitään muuta kuin hei. Elä viikonloppuna niin, että siitä jää muistoksi. Tarina itse aion ainakin tehdä näin. Hyvää viikonloppua, morjes! Ei vielä hoppuilla minnekään. Vitsillä sisään, vitsillä ulos. Oliks jotain? Iisalmelainen Timo käveli paikalliseen olutravintola kirjavaa tolppaa ja tilasi kolme Sandels-olutta. Saatuaan oluet hän otti huikan ensimmäisestä, sitten huikan toisesta ja viimeisenä huikan kolmannesta, jonka jälkeen aloitti kierroksen alusta ensimmäinen, toinen ja kolmas. Ja näin edelleen. Baarimikko sitten kysyi, että mikä juttu, johon Timo sitten vastasi, että mulla on kaksi veliä Yksi asuu Tampereella ja yksi Helsingissä. Ja nyt kun mä voin juoda heidän kanssaan, niin mä tilaan kolme olutta. Otan jokaisesta vuorollaan. Ja veljeni tekevät saman Tampereella ja Helsingissä. Joten joka päivä Timo sitten käveli samaan olutta. kirjavaan kirjavaa ja tilasi kolme olutta. Ja jokainen baarin kantis oppi tuntemaan hänen tarinansa. No eräänä päivänä, eräänä synkkänä päivänä, hän sitten käveli kuppilaa ja tilasi vaan kaksi olutta. Koko baari hiljeni. Lopulta baarimikko uskaltautuu ja lähestyi Timoa ja sanoi, Ihan näin kaikkien puolesta haluan osoittaa osanottomme veljesi poismenon johdosta. Johon Timo sitten vastasi, että ei, ei, ei, ei, ei, ole, ei ole siitä kyse, että mä oon vaan ruvennut absolutistiksi. Lisää tätä ja muita sirkushuveja Instagramissa Ari Kohma Official. Uudet oliksi jotain podcast-jaksot jälleen ensi viikolla jokaisena arkipäivänä. Siihen asti voit toki viihdyttää itsesi kuuntelemalla vanhoja, jo julkaistuja jaksoja. Kongin kumahtaessa.